Lektion 12 In der Apotheke Guten Tag, ich habe hier ein Rezept. Moment bitte. Die Salbe reiben Sie mehrmals täglich ein. Die Hustentropfen nehmen Sie dreimal täglich die Tabletten? Sind die auch gegen Husten? Nein. Das ist ein pflanzliches Medikament zur Steigerung der Abwehrkräfte. Brauchen Sie eine Kopie des Rezepts? Ich weiß nicht. Ich muss das Rezept meiner Versicherung schicken. Vielleicht nehme ich lieber sicherheitshalber eine Kopie mit. Wünschen Sie sonst noch etwas? Denken Sie, dass mir zusätzliche Vitamine helfen? Ich empfehle Ihnen reines Vitamin C. Das gibt es als Pulver, Lutschtabletten oder Brausetabletten. Ich nehme die Brausetabletten. Welchen Tee können Sie mir empfehlen? Salbeitee hilft bei Halsschmerzen. Oder vielleicht Husten und Bronchialtee? Geben Sie mir bitte den Husten und Bonchial-Tee. Ist das alles? Ja, das ist alles. Was macht das? Das macht 37 Mark. 30. Ich gebe Ihnen noch eine Probe mit. Das ist ein Erkältungsbad. Probieren Sie es mal. Das tut Ihnen sicher gut. Vielen Dank. Auf Wiedersehen und gute Besserung.